Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wa ala Wa wa'aduh Alal musallifu rahimahullah ta'ala Fi kitabihi Izma'ul jujusi Al-Islamiyyati Ala Ala harbil mu'attila wal jahmiya Wa nu'minu bil qadri khairihi Wa syarrihi Wa hulwi wa murrihi Al-Annaqra wa nu'minu anna kulla kitabin Shaffa ba'dah Wa nu'minu anna kulla kitabin Ahsanallahu ilaykum Wa nu'minu anna kulla kitabin Anzalallahu ta'ala hakkun Wa anna kulla rasulin Arsalahullahu ta'ala hakkun Wa anna al-malaika Wa anna al-malaika tahkkun Wa anna jibri Wa anna jibra'i lahakkun Wa mikai lahakkun Wa israfi lahakkun هو إزرائيل حق وحملة العرس والقرام الكاتبين من الملائكة حق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله وهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زلنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Asl hashadana kullana kullahu wala takilna ila ankhushna طرفه عين Al ikhwatu al kiram hifidhukum Allah jami'an wal akhawat al kita memajukan pembahasan kita dari kitab Ijtima'ul Juyush al Islamiyah al harbil mu'attilah karya Imam al Qayyim al Jawziyah dan beliau masih dalam penjelasan menukil perkataan Ibn al Haddad as Syafi'iyah tentang akidah yang wajib diyakini oleh setiap orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai ahlu sunnah Beliau berkata, rahimahullahu wa nu'minu anna kull kitabin anzalahu Allah taala haqqun. Dan kita pun mengimani bahwasanya setiap kitab yang Allah turunkan itu adalah hak benar adanya. Di antara rukun iman adalah al-iman bil -kutub. kita mengimani adanya kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Dan sebagian kitab-kitab tersebut Allah muat dalam Al-Quran dengan namanya. Ya, dan Allah sebutkan pula Rasul-Rasul yang menerimanya. Wa atayna Dawudah Zaburah. Misalnya Allah mengatakan kami berikan kepada Dawud kitab Zabur. Ya, Allah katakan kepada Musa ya? Kepada Musa alaihi salam. Khudil kitab abiquwah. Waim Musa ambillah kitab taurat ini dengan kuat. Ya. Ada kitab Taurat yang mengturunkan kepada Musa alaihissalam. Ada kitab Injil yang mengturunkan kepada Isa alaihissalam. Ada kitab Zabur yang mengturunkan kepada Daud alaihissalam. Ada Al-Quran yang turunkan kepada Nabi yang Mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita imani semuanya datang daripada Allahumma Jalalahu ala. Semuanya adalah perkataan Allah subhanahu wa taala. Dalamnya adalah kebenaran petunjuk. Ya. Dan kita meyakini bahasanya. Al-Quran adalah merupakan kitab yang menutup segala kitab-kitab yang ada sebelumnya Dan kita meyakini bahasanya Kitab-kitab yang ada sebelumnya Telah punah yang bersisa hanyalah merupakan kitab-kitab Yang di sana ada kalamullah dan bercampur dengan kalamul basar perkataan manusia Al-Quran mengkonfirmasikan bahasanya Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara Mereka telah merubah-rubah isi kitab mereka Qatallahu 'ala alladhina haddu yuharrifuna al-kalima wa min alladhina haddu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i tin tara kam yahudiy minhum tempatnya fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim talakal bagi orang-orang menulis al dengan tangannya wa yaquluna hadza indillah dan mereka mengatakan ini datang daripada Allah jalla wa ala dalamnya terdapat perkataan yang masih ada padanya kebenaran dan dalamnya juga bercampur dengan segala macam bentuk kebatilan kitab-kitab yang ada sekarang yang bersama Kamiuddin Nasara yang mereka sebut e, dengan kitab suci Al-Kitabul Muqaddas kata mereka baik Al-Ahdul Jadid Al-Ahdul Qadim itu kitab-kitab dikonfirmasikan oleh Al-Quran Al-Karim sudah bukan lagi datang daripada Allah Jalla wa'ala walaupun padanya ada sebagian kebenaran oleh kerana itulah orang-orang Islam tak perlu untuk membaca kitab-kitab ini Kerana kitabnya sudah bercampur baur antara hak dan batil. Karena itulah Umar radhiyallahu anhu dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Malakal Umar yang mengambil satu lembar ke Taurat dan dia baca padanya dia dia amat mati." Maka Nabi yang mulia mengatakan kepada Umar, "Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illat tibai." sekiranya Musa itu masih hidup pasti dia tidak boleh kecuali mengikuti saya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya inilah yang diyakini oleh Ahlul Jamaah Dan kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada nabi-nabi ya dan kitab tersebut merupakan kalam Allah tabarak wa taala datang daripada Allah jalla wa ala dibawakan oleh Jibril dan Allah istimewakan Taurat dengan Allah yang menulis kitab Taurat dengan tangannya Dan Allah sampaikan langsung Taurat kepada Musa di gunung Tursina Ya, tatkala Musa berjanji dengan Allah SWT untuk bermunajat kepada Allah di gunung Tursina selama 40 malam Ketika itu Allah turunkan kepada Musa kitab Taurat Ya Taurat, Injil, Zabur, dan ada juga yang disebut dengan nama sahifah, lembaran-lembaran. Kata Allah tentang Ibrahim alaihissalatu dalam surat Al-A'la, "Suhufi Ibrahim wa Musa." Lembaran-lembaran suci yang diturunkan kepada Ibrahim dan kepada Musa. Dan ulama berselisih apakah sahifah yang diturunkan kepada Musa itu Taurat atau selain Taurat. Allah ta'ala alam. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berkuat dengan kitab wahyu yang menjadi pedoman bagi mereka Ya dan kitab yang terakhir adalah Quran, kitab yang dijamin Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya semua mujizat-mujizat para nabi itu pada masanya berlaku kemudian punah dengan wafatnya para nabi semuanya kecuali nabi Muhammad SAW. mujizat nabi yang mulia s.a.w. ada yang punah dengan wafatnya nabi s.a.w. seperti Berbagai macam mujizat ya Rasulullah S.A.W. pada zaman beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punah di masa Rasulullah S.A.W. dengan wafatnya Rasulullah, beliau bisa dengan doanya memperbanyak makanan, memberkahi makanan sehingga dimakan oleh banyak oleh orang, banyak jejak Nabi yang mulia, bulan terbelah, macam-macam. Ya berkata-kata kepada Nabi S.A.W. Gunung Uhud, ya batu-batu. Mengucapkan -men -men salam kepada Nabi yang mulia Dan banyak Tapi ini mujizat punah dengan Wafatnya Nabi yang mulia Bedanya antara Nabi dengan umat-umat umat sebelumnya Dengan Nabi nabi sebelumnya Ada satu mujizat yang kekal abadi Yang bisa dites, bisa dicoba Bisa diperhatikan Bisa diteliti, bisa dibahas Dialah lah kitabullah Yang ada bersama kaum muslimin Ya Ini kitab masih asli Original Sampai saat ini Allah menantang manusia untuk membuat semacam kitabullah Al-Qur'an. Ya. Terkadang Allah menantang mereka untuk membuat ya 10 surat. Ya. Allah menantang mereka untuk membuat seperti al Qur'an, bahkan Allah menantang mereka mendatangkan satu surat, surat terpendek dalam Al-Qur'an, Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat saja. Fa shalli li rabbika wan har inna syanika walabtar begitu pendek begitu dalam maknanya tak bisa orang-orang Arab yang tekanan dan keahliannya dalam berbahasa Arab fasihnya semuanya mereka lemah tak mampu membuat semisal Quran menunjukkan Quran itu bukan datang dari manusia. Ya sekiranya Quran ini datang dari manusia pasti akan terdapat dalamnya berbagai macam kontroversial. Kata Allah laukah, namin endi gairilla la wajudu fihi اختلافا كثيرا kalau lah Quran ini dari selain Allah Pasti akan terdapat dalamnya banyak persisihan Sebagaimana terdapat dalam Kitab-kitab yang diklaim Kitab suci oleh umat-umat Yang ada dari kaum Nasirun Yahudi Ya bisa dibuktikan Buatnya kitab itu tidak original Tak lewat daripada ya, Pembahasan secara ilmiah Bertentangan satu sama lain Tapi Al-Quran silakan Sampai saat ini, sampai detik ini Allah terus menentang Menantang bahkan banyak perkara-perkara yang ilmiah yang diketahui oleh orang-orang sekarang termuat dalam Al-Qur'anul Karim. Tak pernah penemuan-penemuan ilmiah jika dia benar tak selaras dengan Al-Qur'an, pasti selaras dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, subhanallah. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah, kita yang mengimani pula Al-Qur'an adalah kalamullah, Allah berkata-kata dengannya secara hakiki. Allah SWT bacakan kalamnya kepada Jibril Jibril sampaikan kepada Rasulnya Rasul sampaikan kepada para sahabat Diperdengarkan, ditulis Begitulah seluruhnya Maka apa yang ada bersama kita sekarang adalah merupakan kitabullah Tabaraka ta'ala dalamnya kalamullah ya. Dan kita meyakini ini bukanlah makhluk dia adalah merupakan kalam Allah sifat Allah yang berkekalan bersama Allah Subhanahu wa taala dan akan datang masanya minhu ya'udunhu bada wa ilaihi ya'ud dari Allah bermula Quran dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kiamat datang nabi menyebutkan bahwasanya Al-Quran akan dihapuskan Allah semua yang terdapat dalam mushaf dalam satu malam. Tak ada lagi satu pun huruf dalam mushaf semuanya habis. Tak ada lagi kitab Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tak ada lagi orang layak untuk membacanya, memahaminya ketika manusia dalam masa yang paling bejat, tak tahu lagi mereka Allah Tabaraka taala, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kalamnya kepadanya Sehingga kosonglah mushaf-mushaf yang ada, tak ada lagi padanya kalamullah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Kembalilah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian ya Tentunya sikap kita terhadap Quran adalah berupaya untuk ya, mengimani segala Kita wajib mengimani segala sesuatu yang terdapat dalam Quran Berupa berita-berita yang termuat dalamnya Ya, Berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya Menjauhi larangannya Sedangkan membacanya Dengan segala macam bentuk kecintaan kepada Rabta Baraka Ta'ala Berikutnya berkata Al-Musanniq Rahimahullah wa anna kulla rasulin arsalahu Allah ta'arsalahu Allahu ta'ala haqqun dan kita pun wajib mengimani bahwa setiap rasul yang datang daripada Allah mereka adalah rasul-rasul yang hak yang benar di rukun iman yang wajib diimani oleh kaum muslimin adalah beriman dengan adanya rasul-rasul ya sebagaimana Allah jalla wa alama dalam Al-Qur'an Al Karim ya dalam surat Al-Baqarah di penghujungnya Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Inna ma fis-samawati wa ma fil-ard, intibadu fi anfusikum, atuuhu wa ya hasikum billah wa yudhim ma yashau bima unzila ilayhi wa ar-rusul bil kepadanya aamana ar bima unzila ilayhi aamana e, bima unzila wal mu'minun demikian juga orang beriman pun beriman. Qulun aamana billah semuanya beriman kepada Allah. Kulun aman billahi wa malaikatih wa kutubih wa rusudih. Mereka beriman kepada Allah, beriman dengan kitab-kitabnya, mereka beriman dengan rasul-rasulnya. Maka wajib diimani. Ya, sebagaimana juga termuat dalam sunnah Rasulullah S.A.S. ketika Nabi bertanya kepada Jibril tentang iman, mal-iman, dan mengatakan al-iman antuk min billah, keberiman kepada Allah, malaikatih, malaikat-malaikatnya, wa kutubih, kitab-kitabnya. Wahyu Sulih dan Rasul-Rasulnya, Wali Omil akhir beriman dengan hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat, wantu minabil qadar khairihi washarik. Dan engkau beriman dengan segala ketentuan Allah, baik itu ketentuan Allah Swt yang sifatnya ciptaan Allah itu berupa takdir ada yang baik maupun yang buruk. Waa wana kullu Rasulin arsalhu Allah taala hak semua Rasul kirim adalah hak kita wajib mengimani. Dan Rasulullah SAW tersebut jumlahnya banyak tak semuanya Allah ceritakan kepada kita kata Allah minhum man kosos naaleika wminhum man lam nak susu aleika diantara mereka ada yang kami ceritakan kepada mu dan diantara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepada jumlah mereka banyak hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka ya sebagian menukil jumlah Rasul 300 lebih jumlah Nabi 1000 lebih wallahu taala alam sebagaimana ilmu yang berkecil menukil dalam kitabnya hanya Allah yang mengetahui dengan tepat jumlah mereka Dan ada namanya Nabi Ada pula Rasul Dan antara keduanya terdapat perbedaan Setiap Rasul pasti dia Nabi Tapi tidak setiap Nabi dia Rasul Rasul adalah orang yang Allah utus Membawa satu syariat Agar disampaikan kepada satu ummat Menghidupkan syariat yang telah mati Agar kembali hidup Yaitu syariat Tauhid Itulah Rasul Adapun Nabi adalah pelanjut para Rasul Mereka datang untuk memperkuat dakwah setiap Rasul yang datang sebelum mereka Itulah Nabi Dan Bani Israel banyak sekali Nabi-Nabi pada mereka Berkata Rasulullah banu Adalah Bani Israel Senantiasa mereka dipandu oleh para Nabi-Nabi Kullama mata Nabiyun Khalafahu Nabiyun Manakala satu orang Nabi wafat digantikan dengan Nabi yang lain Ya mereka adalah laki-laki pilihan Allah Bukan dari kalangan wanita Laki-laki pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sekian banyak manusia Allah pilihlah sebagian orang Untuk menjadi perantara antara Allah Dan hamba-hambanya Dan mereka memiliki sifat-sifat yang ideal Yang indah Ya mereka memiliki sifat jujur Amanah Menyampaikan risalah mereka adalah orang-orang yang cerdas semuanya sifat-sifat yang baik ada pada mereka. Alaihim afdholus salatu wattaslim. Dan kita meyakini setiap nabi itu diutus kepada kaumnya kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, bosan Allah mengutus nabi kepada seluruh manusia. Adapun Nabi-Nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya. Musa diutus kepada Ban Israel. Isa diutus kepada Ban Israel. Sesungguhnya Isa adalah merupakan kelanjutan daripada carian Musa. Ya, Nabi Su'ayib kepada kaumnya. Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nud kepada kaumnya. Semua kecuali Nabi kita yang mulia. S.A.W. Kata Allah. Ya, wa ma'arsalnaaka illa rahmatanil alam. Menteri laki mengutus Muhammad. Kudus sebagai rahmat untuk sekalian alam semesta. Ya. Dan ada lagi ayat yang lain yang menunjukkan Nabi diutus kepada seluruh manusia. Kata Nabi yang mulia Rasulullah, aku diistimewakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutus kepada setiap manusia. Ya. Inilah yang membedakan antara Nabi kita dengan Nabi-nabi lain. Bahawa dia diutus kepada seluruh manusia dan dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ya, syariatnya syariat yang menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya, kitabnya menyempurnakan kitab-kitab nabi sebelumnya. Ya. Dan kita meyakini tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pemimpin para nabi. Beliaulah yang pertama kali melewati shirath. Beliaulah yang pertama kali membuka pintu surga dan tidak dibuka surga-surga itu pintunya kecuali dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagai bentuk kemuliaan beliau dan masih banyak lagi kemuliaan lain yang tak dimiliki oleh para Nabi, dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah maqamus syafa' al-uzma' Hanya Nabi yang mengatakan analah Ketika manusia datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa Semuanya mengatakan lastulah bukan aku yang berhak tatkala mereka kepada Nabi Muhammad, Nabi pun mengatakan analah aku memang yang berhak untuk itu. Maka dengan syafa'at Nabi dia dimulai persidangan di padang mahsyar. Salawatu rabbi wa salam Ya, dialah nabi yang terbaik dan dialah nabi pilihan Allah. Dan Allah Subhanahu wa memilih dua nabi sebagai kekasih-Nya, yaitu Ibrahimul Khalil dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Innallaha attakhadana Ibrahim idinnallaha attakhadani khalila kama attakhaid Ibrahimu Khalilah Allah telah mengangkatku sebagai seorang kekasih tertinggi, sebagaimana Ibrahim diangkat Allah sebagai kasihnya. Karena itulah Nabi Muhammad S.A.W mengatakan, "Laukuntum taqidan min ahli ardi khalilan, lattaqtu abbaqin khalilan." Sekiranya aku boleh mengangkat kekasih tertinggi dari sisi Allah, akan kuangkat Abu Bakar sebagai kasihku. Walakin sahabatku Khalilul Rahman, tapi sahabatkan ini yaitu dirinya, beliau S.A.W adalah merupakan Khalilur Rahman. Kemudian. Dan kita mengimani Malaikat-malaikat itu adalah hak Tadi telah tersebutkan sebagai dalilnya Ya bahwasanya Dan tarukun iman adalah beriman dengan malaikat-malaikat Yang mana mereka adalah makhluk-makhluk Ciptaan Allah Diciptakan dari bahan cahaya Mereka diciptakan dengan segala macam Untuk kesempurnaan Mereka adalah merupakan malaikat-malaikat Makhluk-makhluk Allah perintahkan dengan Berbagai macam tugas-tugas yang setiap malaikat memiliki tugas-tugas yang -tugas berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang jumlah mereka hanya Allah yang mengetahuinya. Luar biasa jumlah mereka banyaknya. Setiap hari di sana, di di alam tinggi sana, di langit sana, ada kiblatnya malaikat yang namanya al baitul ma'mur yang setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Setiap kali mereka masuk sekali dan mereka keluar tak boleh masuk dua kali. Bergantian tiap hari 70 ribu malaikat dikatakan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan neraka jahannam memiliki 70 ribu rantai, setiap satu rantai yang 70 ribu itu ditarik oleh 70 ribu malaikat jumlahnya luar biasa ya, mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan berbagai macam bentuk yang sebagaimana Allah kehendaki Allah katakan Alhamdulillah, ifatiris sama watiwal ar segala puja bagi Allah dia yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikatirusulah yang telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan uli ajenihatin -utusan. memiliki sayap-sayap mazna wathlaa thwarba. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Wajiz itu fil khalq manusia. Ada yang lebih daripada, daripada itu sebagaimana mana hendaknya. Jibril alaihissalam dikatakan nabi yang mulia memiliki enam ratus sayap dan setiap sahabat Jibril jika dibentangkan Akan menutupi seluruh seluruh permukaan bumi ini seluruh langit itu akan tertutup dengan satu sahabat Jibril alaihi salatu wassalam kita imani malaikat-malaikat tersebut sebagaimana Allah sebutkan nama-namanya dan tugas-tugasnya di antara yang disebutkan adalah Jibril kadang-kadang yang kata-kata Jibrail, Mikailan atau Mikala ya malakul maut Allah sebutkan dalam Al-Quran Malik Allah sebutkan dalam Al-Quran Ya Sebagian sebutkan dalam hadis bagaimana Lafaz Al-Munkar Wal-Nakir Ya Sebagian tak ada namanya Tapi dengan sifatnya Seperti Al-Hafazah Malikat-malikat yang bertugas Menjaga manusia Dari segala yang Marah bahaya Kecuali jika telah datang ketul Allah SWT Ada malikat yang diwakilkan Untuk mengurusi gunung Mengurusi hujan Macam-macam Ya, mereka adalah makhluk yang tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La Mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah dengan apa Allah perintahkan wa yaf'aluna wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu setia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in 'alaykum al-hafidun la hafidun sungguh bersamakan ada para penjaga-penjaga kiraman katibin yang mulia-mulia serta menulis apapun yang kalian katakan <Sesan> ya ya'lamuna ma taf'alun yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan bahkan Allah tak pernah melepaskan manusia daripada ter terkaitannya dengan malaikat sejak manusia dalam alam janin Allah telah perintahkan malaikat untuk menyuapkan roh dalam janin tersebut ketika berusia 120 hari menuliskan tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, binasakah dia masuk neraka atau masuk surga. Ya. Ketika dia keluar ke dalam malam dunia ini Allah kirimkan kepadanya malaikat-malaikat dan senantiasa mencatat segala sesuatu yang dia perbuat. Ya. Raqibun atidun Raqibun yang selalu memantau Atid yang tak pernah terluput Ya dan ada juga malaikat Al-Hafadah Ya Al-Hafadah adalah para penjaga Manusia dari segala sesuatu bahaya, kecuali ketika Telah datang takdirnya Tak dapat lagi dialakan kata Allah Yahfadu lahu, lahu mu'akibatun mu lahum mu'akibatun Min bayin yadaihi wa min khalfi Yahfadunahu min amri Allah. Dia itu Nabi Sosal memiliki malaikat-malaikat yang menjaganya dari depannya dan belakangnya yang menjaganya daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Al Hafazah kata Allah Wajrusilu Alaihum Hafazah dan Dia yang mengutus kepada kan Al Hafazah malaikat-malaikat penjaga. Ya, ada malaikat-malaikat yang setiap hari turun siang dan malam berganti-gantian pada waktu selasa dan subuh mereka menulis segala macam yang diperbuat hamba dan membawanya kepada Allah setiap hari. Setiap hari pada waktu subuh dan asar, ya. Kata-kata Nabi ya Taala, kabul fiqum malaikatun bin laiiluwa malaikatun bin nahar, berganti-gantian menjaga kalian, malaikat malaikat siang dan malaikat malaikat malam, dan mereka berkumpul di waktu asar dan fajar, ya. Dan penghulu-penghulu malaikat itu adalah tiga. Malaikat pertama adalah Jibril atau Jibril, dan dialah yang tertinggi dari golongan malaikat. Kerana dia membawa wahyu yang menghidupkan hati-hati manusia. Yang membuat hati manusia hidup dengan iman, dengan ilmu, ma'rifatullah. Itulah tugas Jibril membawa wahyu yang menghidupkan hati. Dengan wahyulah manusia hidup hatinya. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang ditugaskan untuk menghidupkan al-ajisad. Agar jasa tetap tumbuh, agar jasa tetap hidup. Ya, diwakilkan Allah untuk tetap Jasad manusia itu bisa hidup Melangsungkan kehidupannya Dengan apa? Allah wakilkan dia untuk mengurusi hujan Ya, dan e, menyebarkan rahmatnya Dengan hujan tumbuhlah tumbuh tumbuhan Dan seterusnya Diseraplah oleh bumi hujan Ini berupa air-air dikeluarkan dari e, Daripada bumi Berupa telaga-telaga Kolam-kolam Ya, kemudian berupa sungai-sungai dan lautan seterusnya. Ya, maka malaikat ini adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk Ya, hayatul ajisam. Jibril hayatul kulub untuk kehidupan hati. Malaikat Mikail untuk hayatul ajisam. Ajisam untuk kehidupan badan. Ya, yang ketiga adalah Malakul, malak, malakul Israfil. Israfil. Israfil yang Allah SWT tugaskan untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya dengan meniupkan kembali kepada jasad-jasad mereka roh Mana kalau ditipin Israfil, sangka kaleng kedua, maka seketika roh itu akan masuk ke dalam ya raga-raga mereka Masuk ke dalam raga-raga e, mereka Setelah itu marulah manusia akan bangkit jadi tugas Israfil adalah menghidupkan manusia nanti di Padang Mahsyar di hari Akiyamat setelah kematiannya. Karena itulah ketiga malikat ini merupakan pemimpin para malikat yang semuanya diwakilkan tentang kehidupan. Ada kehidupan hati, ada kehidupan badan, raga dan ada kehidupan setelah kematian dengan mengembalikan arwah-arwah mereka. Ada malaikat-malaikat lain yang Allah sebutkan seperti malaikat Malik dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang orang-orang di neraka mereka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah agar mereka dibinasakan saja Allah bermulakwalahul ya Malikul Yakdi Alaihina Rabbuk mereka berkata wahai Malik mintalah kepada Tuhanmu agar membinasakan kami ada juga malaikat-malaikat mungkar dan nakir yang Allah tugaskan untuk menanya orang dalam alam kuburnya sebagai mendatang dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan ada banyak malaikat-malaikat lainnya berkata beliau wa anna al malaikata haqqun malaikat itu hak wa anna jibrailun haqqun jibril itu hak ya maka nadu wan lillahi wa malaikatihi wa jibrilau mikala fa innal aduna al kafirin barang siapa yang memusuhi Jibril dan malaikat-malaikat Allah. Ya. Dan Mikail sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir karena orang Yahudi memecah Jibril maka Allah menurunkan ayat tersebut. Wa anna Jibra'il haqqun, itu haq, Mikail haq. Dan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam, Allahumma ya Rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil. Ya Allah engkau adalah Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil. Tiga penghulu malaikat haqqun wamika ilhaq mika ilatu haqq wa israfil haqq israfil itu haqq wa izrail haqq dan izrail itu haqq namun riwayat yang menjelaskan izrail adalah pencabut nyawa dhaif lemah yang lebih benar adalah apa yang disebutkan dalam Quran namanya adalah malakul maut ya qul ja qul kata Allah Subhanahu wa taala malakul maut alladhi wukkil bikum Malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian maka namanya adalah Malakul Maut. Ada Panuzrail, hadisnya lemah. Yang benarnya Malakul Maut namanya. Wa hamalatul arsy malaikat-malaikat pembawa arsy bagaimana termuat dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Walladziina yahmiluna al-'arsya walladziina yahmiluna al-'arsya dan malaikat-malaikat pembawa arsy, ya dan haulahu dan malaikat-malaikat yang ada sekitar aras mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu dan mendoakan orang-orang beriman. Kemudian wal kiramul katibin, al kiramul katibin sebagaimana katakan, katakan kiraman katibin dan sebenarnya kiraman katibin bukanlah nama malaikat, bukan malaikat kiraman katibin tapi ini sifat. Kira artinya mulia, katibin menulis. Ya, malaikat-malaikat yang mulia lagi menulis. Kadang-kadang mengatakan orang-orang mengatakan raqibun atid juga bukanlah nama malaikat itu sifat. makna raqib yang selalu tak pernah lepas daripada manusia. Atid yang tak pernah luput daripada manusia. Ya. Jadi ini malaikat pencatat. Yang mencatat amalan manusia. Yang tak pernah melepaskan manusia dalam segala keadaan. Sifatnya kiraman katibin raqibun atid. Ya. Wal kiram al katibin Muhammadul Arsy wal Kiram al Katibin min al malaikati haqqan. Jadi malaikat-malaikat mulia yang penulis-penulis menulis, yang menuliskan amal manusia adalah hak. Naam. Wan syayatin ini akan kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang tentang syaitan, jin dan semacamnya. Kita fadahkan sampai di sini sebelum kita menutup kajian ada pertanyaan? Kita lihat. Allahu musta'an. Apakah umat-umat nanti sebelum, umat-umat Nabi sebelum Nabi kita juga disyaratkan sholat yang sama caranya dengan sholat kita? Berbeda. Setiap Nabi-Nabi itu memiliki syariat yang berbeda. Yang menyatukan mereka adalah Tauhid. Ini agama universal, Tauhid agar semuanya menyembah Tuhan dan satu. Ada pun syariat berbeda-beda. Sholat kita tak sama dengan sholat mereka. Qata Allah wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Seperti kalian kan menjadikan ada syariat yang tersendiri, jalan tersendiri. Ya. Jadi syariatnya berbeda-beda, tapi dalam perkara tauhid semuanya sama. Mereka salat tak sama dengan salat kita. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi berjumpa Musa, Musa mengatakan ya Muhammad, Ya, erji ila rabbika was'alhu at-takhfif. Muhammad kanbalah kepada Tuhanmu mintalah kepada-Nya keringanan. Sampai lima kali. Musa masih mengatakan, mintalah kepada-Nya keringanan. Aku sudah mencoba Bani Israil dan mereka lebih sedikit daripada itu dan mereka tak mampu mintalah kepada Tuhan keringanan. Kata Nabi aku mano. Sebagian mengatakan mereka salatnya hanya dua kali, ya, di kala pagi dan di kala sore, wallahu taala alam. Ya, puasa mereka pun berbeda dengan puasa kita. Apakah nanti di akhirat umat-umat Nabi yang lain yang masuk surga satu tempat dengan surganya umat Nabi Muhammad? Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu dan tidak ada penjelasan yang saya ketahui perkara ini. Apakah berbeda surga mereka dengan surga umat Muhammad? Dia yang jelas surga bertingkat-tingkat. Surga itu berbeda-beda penghuninya sesuai dengan berbeda-bedanya amalan-amalan mereka di dunia. Ada yang namanya al ghuraf itu yang tertinggi sebagaimana termuat dalam Quran. Ya, itulah tempat para nabiin. Tapi apakah dibedakan wallahu taala alam. Adapun nanti di padang masyar, setiap nabi punya hauf, setiap nabi punya telaga. Dan telaga nabi kita terbesar, paling banyak gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit. Paling banyak akan datang untuk mengambil daripadanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang saya ketahui. Nanti ketika di padang mahsyar semua umat dikumpulkan satu tempat, tak ada yang berbeda-beda, semua satu tempat. Ya, dari sejak Adam alaihi salam sampai akhir zaman. Adapun surga, wallahu a'lam. Zahirnya ya, ditentukan dengan amal masing-masing. Apa sebab orang tua nabi kita di neraka? Karena dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia musyrik. Dan kita harus memahami bahwasanya Agama telah ada dikirim Allah SWT ke Jazirah Arabiyah melalui Ismail. Ismail membawa ajaran Al-Hanifiya, agama lursi daripada ayahnya Ibrahim. Dan bangsa Arab semuanya beragama Ismail. Sebagaimana kita ketahui, Ismail lah yang mendiami Makkah dan dinikahkan dengan salah satu daripada wanita juruhum. Daripadanya lah muncul bangsa Arab yang besar. Ya. Kemudian kita meyakini bahwasannya ada orang-orang di masa mereka itu yang lurus tauhidnya. Seperti Waraqah bin Nawfal. Ketika dia melihat penyimpangan yang perbuat oleh kaum musyrikin di Mekah, dia tak peduli dengan mereka. Dia tinggalkan, dia cari agama di negeri Syam, dapatlah dia agama Nasarah. Dia pun beragama Nasrani dan agamanya hak meyakini Isa adalah merupakan Abdullah dan rasulnya. Lurus. Di Diantara yang lurus adalah ayahnya Sa'id bin Sa'id bin Sa Sa'id bin Zaid, Zaid itu agamanya lurus. Zaid bin Amr bin Naufal. Ya. Ini keponakannya ayahnya Umar Al-Khattab. Ya. Zaid ini ketika melihat orang-orang di Ka'bah tawaf, ada yang telanjang, mereka makan bangkai, dia katakan ini ya Allah, aku tak yakin agama yang kau utus. Ya Allah, aku beriman dengan agama yang lurus yang kau utus. Dan dia tak Tahu bagaimana agama Allah tersebut. Kecuali menyembah Allah Tuhan Yang Satu. Dia tidak minum minum khamar, dia tidak makan mangkai. Dia menyembah Allah Yang Satu. Karena itulah disebutkan tentang keutamaan ayahnya Said ini, ya, Said bin Zaid. Namanya Zaid bin Amr bin Aufal ini dia dibangkitkan ummah, dibangkitkan sendirian, satu umat. Ya, lurus agamanya. Masih ada berapa orang lain saya tak ingat sekarang siapa yang masih lurus agamanya. Ada tiga orang saya tak kilaft. Lurus agamanya. Ya, dan Nabi menyebutkan bahasanya orang-orang mati sebelum beliau dalam agama kaum Musyrik Musyrikin. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, maka Rasulullah S.A.W perintahkan agar tempat yang akan dibangun masjid di bawahnya ada kata Nabi ada kuburan kaum kaum Musyrikin. Maka kuburan tersebut disuruh untuk dipindahkan, dibangunlah tersebut kubur di atas dibangun dibangunlah di atasnya masjid Nabi yang mulia. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah itu adalah merupakan kuburan kaum Musyrikin. Ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada pamannya agar mengucapkan kalimat La ilahaillallah. Apa kata Abu Jahal Amr bin Hisham kepada Abu Talib atau Abu An-Na'lidi Abiqa? Apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu, yaitu agama Abdul Mutalib? Menunjukkan mereka musyrikun Ya, kalau mereka dikatakan ahlul fatrah, tidak, mereka tidak ahlul fatrah. tak datang kepada mereka nabi bahkan mereka membuat patung Ismail dan Ibrahim mereka letakkan dalam Ka'bah jadi mereka bukan ahlul fatrah kalaupun kita benarkan ahlul fatrah maksudnya adalah orang yang hidup dalam tenggang waktu tak ada nabi itu namanya al fatrah kalaupun dikatakan mereka al fatrah maka ahlul fatrah itu sebagaimana kita ketahui hukum mereka terpulang kepada Allah jalla wa ala. Allah akan dan Allah Maha tahu di hari kiamat Allah akan menguji mereka diperintahkan mereka masuk ke api yang masuk ke api semuanya masuk ke surga yang tak mau masuk ke api mereka banggang kepada Allah dimasukkan ke dalam neraka kalaupun ayah Nabi yang mula dikatakan ahli fatrah maka Allah telah mengetahui bahawa dia memang adalah ahli neraka ya dan termuat perkara yang dalam hadis-hadis yang sahih dan termut dalam suai Bukhari. ya ketika ada seorang sahabat bertanya Rasulullah ayah Nabi ayahku dimana kata Nabi abu ka finnar ayahmu di neraka kemudian dia pun lulusi, dia berpaling kata Nabi wa abi finnar ayahku di neraka ya ada hadis-hadis yang doaib, yang yang tidak sahih dalam perkara ini menyebutkan ayah nabi itu, ya tidak musyrik, sebagaimana yang musyukt dimenguarkan, tapi tidak sahih. Ya, mengapa kita merasa khawatir kalau sudah datang kepada kita hadis yang sahih? Mengapa kita merasa aneh? Bukankah Ibrahim rahimahissalam ayah juga musyrik? Azhar, ya dalam bahasa Quran Azhar, ya dalam bahasa mereka mungkin torah namanya. Ya Allah Taala Alam, Mengapa? Ya. Di saat Nabi diisra mi rojkan, Nabi diperlihatkan tentang penduduk neraka. Ya, itu ya. paling banyak adalah wanita. Yang menjadi pertanyaan, apakah saat itu sampai sekarang sudah ada mukmin neraka belum? Ini ada penglihatan yang, yang akan datang diperlihatkan kepada Nabi tunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara akan datang. Dan Allah Mahakuasa menunjukkan perkara, perkara yang nya nanti yang belum terwujud. Penghuni neraka belum ada. Ya, tadi golongan manusia dan jin. Tapi penghuni surga sudah ada. Tadi golongan para berdari-bedari surga dan pelayan-pelayan surga sudah ada penghuninya. Wallahu taala alam. Wassallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.